Оверко не зводив очей і, не бачив своєї смерті, вона вилетіла з панасового маузера, вибила Оверкові мозок на колесо. блискавка розколола хмару, слідом ударив грім. «Дощем запахло, хлопці, по конях!» За кілометр постала сіра висока пелена, там йшов дощ, до сонця підсувалися хмари, степ потемнів, земля ніби здригалася, чекаючи дощу, Грего рівно дмухав у височині. А над берегом моря походжає старий половець. Він думає, думу, дивиться в бінокль, Щоб не прогавити когось чужого, А в береговій печері йде робота. Чубенко там за старшого, здоровий, за трьох. Так тими руками машину гне, Що не встигаєш і папір підкладати, А паперу ціла купа. На весь берег вистачило б курити, і є собі по-нашому, а є такою і он такою мовою для французьких матросів та грецької піхоти. Хто зна, по якому вони там говорять? На всіх треба настачити, бо знову ж ривком. Гострі рибальські очі побачили далеко над берегом у напрямку з Одеси людину. У біноклі вона стала солдатом, і степу показалася друга постать. У біноклі вона стала солдатом. Рибалка обдивився, чи добре замасковано небезпечну печеру. Відійшов далі по берегу, заходився коло сіток на приколах. Солдати наближалися. Над Одесою йшов дощ, пересип був у мряці, на рейді диміли крейсери й міноносці, солдати наближалися. Грего посівав море дощем. Тільки чомусь не видно патруля, може він потім прийде машиною або моторкою? Стара половчиха десь в Одесі на базарі. Хіба з тої риби проживеш?» Солдати наближалися. Вони йшли рівним військовим кроком. Вони сунулись, як на магніт. Половець для чогось помацав собі кощаві руки. Він був середній на зріст і завжди дивувався, коли велетні сини оступали його, мов бір. Солдати наближалися. Це були іноземці, і один з них підійшов перший. Половець удав, що нічого не бачить, по якому ти з ним говоритимеш. Солдат підійшов щільно, чорнявий і тендітний, по якому ти з ним говоритимеш. «З кумбрії зеленої», – почув Половець. — А вам ночі мало, — не думаючи, — відповів паролем рибалка. Серце в нього з радістю заколотало, як замолоду. Гін обняв солдата. Над Одесою спускалася завіса прикрого дощу. Море було аж чорне. — Закопати треба, — сказав панас-половець, спиняючи коня коло мертвого оверка. Клятый был Босяцюра.